Happy holiday Happy holiday May the calendar keep ringing Happy Holidays to you If your burden's done with trouble If your nerves are your moth down Radio Tiene la paraula Oferta segura. Doncs aquest és el primer Ràdio Metropol d'aquestes festes de Nadal. Bona tarda a tots els que ens esteu escoltant a través del 104.6 de la FM i a través dels portals a internet Moncada Ràdio i Radiometropol FM.cat. Tot i que avui va ser Santa Llúcia, dia de l'Any Gloriós i que per tant el desembre ja està ben entrat i crescudet, aquest és el primer Metropol nadalenc de la temporada i per celebrar-ho, com ja és tota una tradició, hem decorat ben bonic el nostre estudi per apropar-vos aquelles novetats més destacades d'aquest final d'any. Potser que veu d'arribar cansats d'una llarga jornada laboral o esteu mirant per la finestra fent filigranes per endivinar la temperatura que hi fa fora, que molt alta ja ja us dic jo que no en fa, o potser estàveu pensant en guarnir l'arbre de Nadal o fer el pessebre. Feu el que feu, us convidem a que ens feu companyia una estoneta, mitjoreta, que és la que dura el nostre programa i que estarem aquí amb vosaltres. Això és Ràdio Metropol, edició d'Alenca. Sigueu benvinguts. Happy holiday Happy holiday May the calendar keep ringing Happy Holidays! Per parlar de Nadal, com sempre, tenim la nostra companya Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Hola, què tal? Molt bé, però no tant com tu, eh? Que veig que has vingut molt maca dir de Papà Noel o de Mamà Noel. Molt, molt sexy, eh? Que no vinc de Papà Noel. Home, i aquest gorro? No, és un gorro vermell perquè fa fred. Bueno, el gorro vale, passa, però... I les mitges aquestes? Les mitges són vermelles perquè van a conjunt amb el gorro. Bueno, però tenen flocs de neu, no m'ho no negaràs. Com a mi em vas una mica... No, no són flocs de neu, són dibuixos. Som... Bueno, jo, jo i la meva la ment... Bueno, no sé, no? jo, jo t'he vist entrar i tota vermella he pensat que, que venies de, de Mama Noel. Llavors jo també he de pensar que tu vas de Papa Noel. Perquè per la panxa, la panxa és meva, eh, guapa, i no vagis disfressada. Perdona, portes una barba blanca. Perdona, barba blanca, jo és que m'estava afaitant i no m'ha donat temps de netejar-me abans de venir a l'estudi. Norma, deixa'm ja de, de, de, de, de pressionar, que em sento aquí molt observat. Uh, escolta una cosa, el Nadal està aquí a tocar, però a molts llocs sembla que hagi començat ja des de fa, diríem, no dies, sinó mesos potser. Una mica exagerat, també, tu. A veure, escolta una cosa, hi ha llocs que van encendre els llums al el novembre, a eh? principis de novembre. Sabadell no? ho va fer mitjans de novembre. No, perdona, Sabadell ho va fer el 25 de novembre. I per què te'n recordes tant d'aquesta data? Perquè era el nou aniversari. Ah, mira la que ve, molt bé. Escolta, potser el senyor Augustus va voler fer un detall i va encendre tots els llums aquell dia. No, no, no, el que passa que sí que és veritat que en les darreres setmanes hi ha hagut doncs, les principals fires de Nadal, de Comarca i Rodalies, aquestes que, que tothom vol veure i que provoquen aquestes cues tan divertides, la c 17, de camí doncs, cap a Vic, Espinelves, també la Fira de Caldes, totes d'elles, doncs, eh, són centres de culte per totes les persones que són tan amants del Nadal com tu, no? no jo? No, jo, que va, no. No, no, ho dic un pòster del tio que tinc aquí penjat, no? No, no, jo és veritat, el de les cues no, no és broma, però aquest any hi ha hagut un, un fet que al Mercat Medieval de Vic i al de la Fira de la Bet d'Espinelves com a mínim hi ha hagut els dos caps de setmana que no han coincidit, sembla ser que la cosa s'ha relaxat, però es veu que dilluns, quan va arrencar el Mercat Medieval, va ser impressionant, dilluns passat. Es veu que sí, es veu... Jo, per sort, vaig anar abans de dilluns, per tant... Eh, no, no vaig haver de patir les cues, però es veu que qui va vol anar dilluns i fins i tot dimarts i dijous, que eren els dies festius del pont, doncs eh, va ser horrorós perquè hi havia cua, doncs, que us he de dir des de l'alçada de Mollet ben bé fins a Ribavíc. Per tant, una tortura. La veritat és que s'ha de tenir nassos també i voluntat per passar-te... Nosaltres vam fer un cop vam, vam, vam, vam caure de, de, de, de peus a la galleda, com es diu i vam estar des de Mollet del Vallès a l'AP7, això em sembla que ho havíem explicat algun any ja aquí al Metropol, però vam estar des de Mollet del Vallès fins a Espinelves amb caravana. És a dir, això és voluntat i també una mica de masoquisme, però, però en fi Això és que et passi un cop i aprenguis la lliçó I, I mai més, sí, sí, sort que el dissabte el primer dissabte vam anar i va, prou, prou tranquil. Però, en fi, una cosa, imagina't que jo sóc una persona raríssima, català de la ceba, o sigui, molt català, que m'agrada molt el Nadal, que visca Catalunya i que mai hi fira de Santa Llúcia. Imagina't aquest panorama, val? Què hi puc trobar en una fira de Santa Llúcia? Doncs de tot, de totes les coses que et facin falta per gaudir d'un bon Nadal, ho trobaràs a la fira de Santa Llúcia o a una d'aquestes fires que comentàvem, com la de l'Avet d'Espinelves és a dir, des de guarniments per l'abra de Nadal, guarniments per la casa, mitjons per posar sota la xamanella, eh, doncs, les típiques guirnaldes per decorar les portes, tota tot, tot, classe d'elements, de, de, de, de i a més a més també doncs, tots els elements clàssics del pessebre, des de les casetes fins a fons, pous, Eh, qualsevol cosa que et faci falta, fins i tot doncs al típic caganer. Uh -huh, el caganer, que per cert el, el caganer és potser un dels elements del passeigre més característics sobretot de casa nostra, el, el caganet que diu a Espanya, que jo encara no acabaré d'entendre, però però en fi, el caganer és una figura bàsica, primordial i que molta gent per exemple, nosaltres, i encara no entenc per què, posem la figureta al costat de, de, del naixement de, del len Jesús, cosa que tampoc no entenc per què en aquell moment suposo que estaria tan, tan mal vist com ara. Però, en fi, hi ha una empresa a Catalunya que nosaltres cada any parlem amb ells perquè són l'epicentre de la producció de caganers a nivell internacional perquè realment els truquen de tot arreu per, per fer i comandes a través d'online. Estem parlant de caganer.com, el seu responsable, el Marc Calós, eh, que sempre ens atén puntualment en aquestes èpoques de Nadal. Marc, molt bona tarda. Bona tarda. Cada any hi han certes novetats, hi ha aquelles figuretes típiques que altres anys han estat eh, l'Obama, per exemple, han estat eh, en Leo Messi. Eh, aquest any quines podrien ser les novetats que la gent eh, està demanant més o quines podran ser la, les estrelles d'aquest any? Doncs mira, el que s'està movent molt i sobretot en premsa perquè és la parella de Moana, és la Shakira, el Piqué, però hi han entret 40 i tantes novetats amb la qual hi ha moltíssimes més coses, no? Podríem destacar aquesta parella... Podem destacar alguns que ja són d'algun altre any però que estan de moda, molt de moda, com l'Àngela Merkel i el Sarkozy. Uh -huh. Tenim una parella de nubis impressionant que és molt maca i que també tenim tot aquest any. Tenim una altra parelleta per, per als nens, sobretot, que és el Miki i la Dora. Hi ha ja veus que hi ha per tots i per tothom. Uh -huh. Veig que llavors el Miki, que és el personatge que surt al 36L, també, o al Super 3, ha, ha calat fons, també, no? Sí, sí, sí, ha calat fons. Pensa, pensa que això va sorgir perquè... Aquí a la família tenim mainadeta petita mm. i, i tenim dos mainadetes que dormen cada nit amb el mic. I d'aquí va sortir que els nens ens deien el mic, el mic, i doncs, mi, pues, eh, doncs, fila l'agulla, fem el mic, tu, clar, i, clar. i aquí està. Sí, sí que recordem altres anys que sí que havíem vist Kitties. Exacte, la Kitty havia el Pocobio, els petits... Aquest any, per exemple, hem fet una cosa que es demandava molt per internet, el Clix de fer mòbil... Uh, hi ha també pues, uh, després moltes professions a l'esquiador, el golfista hem tornat a refer el pericol que estan encantadíssim al uh -huh. Doraemon en gem infantil hi el Superman perquè hi ha, hi ha molta gent que els agraden els superherois i aquest any hem fet el Superman en fi, ja que la col·lecció és llarga Sí, sí, Déu-n'hi-do cada any hi ha més de caganés i costa més de decidir-se al final però, però suposo que també el cas de, de Leo Messi, també millor futbolista del món i que presumptament aquest any es pot tornar a endur la pilota de la, la pilota d'or, suposo que aquest any també és una de les, de les vendes que teniu diguéssim al, al top 10 potser, no? Home, sens dubte el tema Barça funciona molt bé, el tema Messi encara millor pues, perquè hi ha molta gent com tu molt bé dius pues, eh, el té com el seu virus, i el tindrem em sembla tots per molts anys i ojalà ens duri molt, no? Esperem, esperem, sí, sí. I, doncs, els I la veritat és que funciona molt bé, eh? Vull dir... Tot, tots els jugadors es venen bé, però el cas del Messi és excepcional, com, com suposo, com en l'altre cas va ser el Ronaldinho fa molts anys, que ja tots doncs en recordem, però que sí, tant va ser, no? Sí, sí. I escolta, no us ho plantejat de fer un tant de Mourinho-Tito-Vilanova posant-li el dit a l'ull o similar? <laughs> ja estaria bé, eh? Estaria, home, seria cachó endolmenys. Sí, sí, T tampoc anem a rissar en el Reis a vegades, perquè <laughs> ja, ja, ja s'esquilar molt tip, no? I a vegades... Ah, almenys en el nostre cas, hem de preveure uns caganers que ens puguin durar uns certs anys, no? perquè també la gent... I, I això que tu em dius a vegades és un producte molt de moda, molt flash, però l'any que ve ja, tot això ja ha ja, ja passat. No? És molt puntual. Sí, doncs, hem d'estar molt al fil de l'actualitat, però també sense passar -se i dintre d'uns marges. Mhm. Uh -huh. I escolta una cosa Marc, eh, amb l'experiència d'aquests dies que ja han començat una mica a moure's el, el tema fires, eh, d'acord amb les vendes que ja porteu fetes, quina creieu que pot ser la figureta que en aquesta ocasió vengui més? Respecte a l'any passat, que ara no recordo ben bé quin va ser la, el personatge que més va vendre. Mira, l'any passat va haver un empat entre el Bob esponja i el Messi, o sigui ja, ja t'està dient tot, futbol i animació infantil, no? Sí. Bé, bueno, i no tan infantil pel tema del Bob esponja. Aquest any, la veritat és que està molt, sent molt incert en el sentit que es, es picoteja molt de tot. De maneres, com tu bé deies, Messi és un dels que s'està venent millor, el mic infantil, indubtablement, també, el tema Barça també va funcionant molt bé, després tenim una novetat que hem presentat aquest any, que és la fusió del tio caganer amb el caganer. I és una fusió escatològica i que el, el caganer aquest caga un regalet i està funcionant de meravella. Com funciona exactament això? Com funciona? Mànem és sí. un tio el, el tió, però també en, en versió caganer. Uh -huh. Llavors, en lloc de portar una caca, porta un regalet. Ah, val, val, val. I llavors és, és bueno, és que tenim molt bona acceptació. Porta una bandera catalana enrollada i tant a la gent d'aquí com a l'estranger els hi fa moltíssima gràcia. Uh -huh. I, I funciona molt bé, per això, això t'ho comentava. I després, pues, bé, bueno, tot el que més va sortint, però a menor escala. Després, el perico, també als últims dies també està funcionant molt bé, amb lo qual, pues, bé, bueno, uh, després de festes, després del pont de la Políssima, ja podria dir, ostres, la tendència ja és claríssima. Clar, clar, clar. I, i escolta una cosa, uh, en altres ocasions, també, les vendes exteriors eren molt importants. Aquest any, com estan en la, la projecció de cara a l'exterior? Teniu moltes peticions a nivell internacional? Sí, sí, pues, també, també. T'estic dient, es uh, estem, estem rebent moltíssimes comandes i que passa que pensa que clar, les comandes són un caganer que val 15 euros i per fer, per fer molts diners és molt difícil. Sí. Però bueno, sí que arriba la, cada cop, quan, quan presentem els caganers i així, la notícia cada cop s'esbomba més. Vull dir, a la gent li interessa, a les televisions els interessa, a les ràdios, als mitjans com el vostre, els interessa rebre aquesta notícia i vaja, arriba arreu del món. L'altre dia et puc explicar com a anècdota a la parada ens va passar una senyora que, és de, bueno, que era australiana, no? i ens deia, ostres, mira, haureig d'explicar de, de una cosa. Dic, digui, digui. I ens deia, dic, va comentar, hem vist un reportatge vostre a la nostra televisió pública. I dic, ostres, pues molt bé, no? I, dic, sí, sí. I, a més, pujo a l'avió i a la revista que donen els avions, i us sortia un altre reportatge vostre diu, què he fet? Quan he arribat aquí a Barcelona els he vingut a veure no? uh -huh. I, i, i això per nosaltres ens diu molt no? que la notícia viatge ja, ja és molt global i, i està bé que els mitjans d'arreu del món s'interessin per un producte d'aquí Sí, sí, tant tan tradicional de nadalincom és el nostre i tant, que a vegades sembla això que el Santa Claus ha eclipsat una mica les tradicions locals de cada, de cada país però sembla que al final no Exacte, bueno, aquí un altre país està imposant, igual que ens ha arribat al Halloween, pues el que també l'estem imposant nosaltres, que també altres, altres llocs, no? Sí, sí, està bé. Sí, sí. Molt bé, doncs Marc Calós, dissenyador de Caganers, de l'empresa caganer.com, on podeu trobar diferents varietats de, de caganers. Moltes gràcies per atendre'ns i que tingueu unes molt, molt bones festes i també unes, uns bons resultats de, de guanja aquest any. Moltes gràcies, esperem que s'hi sigui, que el temps ens acompanyi i que, bueno, si, si el temps ens acompanya, jo crec que tot mira molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i bones festes. Gràcies. Que vagi bé, adéu. Per cert, no ho ha dit, però Caganers en podeu trobar tot arreu, però de Caganer.com en podeu trobar a tres fires que tenen instal·lades a Catalunya. I quines són aquestes fires? Ens cogen a prop o qué? Doncs n'hi ha una que sí, que està a Sabadell, precisament a la Fira de Santa Llúcia, que han instal·lat i que podeu visitar aquests dies al passeig de la plaça Major, i les altres dues són a Barcelona. Una a la Fira de Santa Llúcia, doncs, que instal·len cada any allà al costat de la catedral, i l'altra a Sagrada Família. Que per cert, aquí a Montcada hi ha Fira de Santa Llúcia aquest any o què? Sí, sí, hi ha Fira de Santa Llúcia, és precisament aquest cap de setmana, el 17 i el 18 de desembre, i es preveu que hi participin aproximadament una quarantena de parades. Bueno, està bé, està molt bé. Aquí suposo que també, a part de Fira de Santa Llúcia, hi haurà les típiques parades de regals. Està bé, tu, per poder preparar i mentalitzar-nos i començar a fer la, la llista al Tio i els Reis, ja anirem fent, fent una mica de cap. Norma Vidal, moltes gràcies per estar aquí. Espero trobar-te aquí la setmana que ve, així tan guapa com has vingut avui. Eh? La setmana que ve? Però la setmana que ve no és Nadal? No, encara queden dues per Nadal. Ah, sí, que és diumenge que ve. Jo jo pensava que era ja... ja. Tu què, quin any estàs? 2014, no hi ja, has, tu? És que jo, jo ja tinc el cap a les vacances. Ah, molt bé, molt bé. No, no acabes de venir que ja vols marxar un altre cap, en fi. Norma Vidal, que vagi molt bé. Doncs molt bé, apa, que vagi bé. Déu! Déu! I -ting ja està clar que si hi ha alguna persona d'aquest equip de Ràdio Metropol que li agrada el Nadal, aquest té un nom i un cognom i viu a Tones. diu Sergi Calles Sergi, molt bona tarda, Hola, molt bona tarda. Que t'encanta el Nadal eh? bueno, Cada any fem la, el, mateix, el mateix de lloc, però sí, m'encanta el Nadal, m'agrada molt Nadal. Li surt neu per les orelles S'ha quedat millor, eh? perquè aquest any diguem que a nivell de feina estic més relaxat, per tant estic més a casa, per tant Gaudir una mica més. Ja. Yeah. Perquè altres anys ja en plan, necessito mm, dues hores per anar a comprar regals perquè no tinc res. Comprar regals? Però perquè ve algun aniversari o alguna cosa? Eh? Ve algun aniversari o alguna perquè comprar regals, jo no sé... Bueno, a carregar Nadal, ah. mirar botigues, ah, vale, vale. A tot el tema Nadalec. Sí, sí. A, és que dius, mm, què No sé, no, no he vist els anuncis, no he vist la tele, no he tingut temps i acaba sent un estrès. I aquest ja et dic, una mica millor, una mica millor. Molt bé, molt bé. Està bé. Ja hem vist en el teu Facebook, hem vist també una fotografia amb un arbre de Nadal preciós, un cagatió preciós. Veiem que t'has posat ja en sintonia aquest Nadal, eh? T'has donat, donat mai a fer-ho. Home, sí, el Facebook el tinc eh? Perquè eh, l'altre vam anar a Espinelva, fa dies ja, però, eh, és símbol, un dels símbols que comença el Nadal, uh -huh. de portar el... el l'arbre el, el vam instal·lar, va arribar el tió, ens vam fer fotos, tota la família, i està tot al Facebook, allà veiem fotografies. Que maco que és, eh? que vingui el tió a fer fotos amb les nenes, molt bé, molt bé. També tenim àlbums fent eh, rosquilles de Nadal, eh, en fi, tot plegat. Ja està bé, ja està bé això. Molt bé, molt bé. Ah, un dels, dels símptomes de que entra el Nadal, també, sobretot a la comarca d'Osona, és aquest mercat medieval de Vic, que es va celebrar la setmana passada, durant, em sembla que va ser dilluns i dijous. Sí, durant... Sí, no sé exactament quants dies perquè més hi el pont pel Mís, no era cap de setmana... No? Mm -hmm. En fi, bàsicament, com cada any, un fotimer de gent, bàsicament el mercat medieval vol dir que tota la gent de la resta de Catalunya ve al mercat medieval, fica allà els carrerons, no i què, fa cues, s'emprenya, moltíssima gent, i tota la gent de zona se'n va, marxa. A Ikea, Toys Aràs, allà on sigui, sí. la qüestió és fugir d'allà. Que també fugir a l'Ikea, perdona, eh, però molt intel·ligent tampoc és, eh? tampoc. tampoc i dius, bueno, aprofitem on anem, on sigui, és igual, on sigui. Está bien, está bien. Pensa que hi ha gent de la comarca que es va equivocar i va ser una hora i mitja per sortir de, de Vic, que dius, però si ja ho sabeu, ja ho coneixeu, perquè us hi fiqueu? Però, en fi, um, vaig intentar rastrejar una mica a través de la xarxa social com anava el tema del mercat medieval. A nivell de Facebook potser era una mica més clar, com que és més directe, no? coneixes altres seus contactes, tothom va parlar, mercat medieval, som aquí, no sé què, pengem fotos i tal. A nivell de Twitter vaig intentar buscar allò un, un hashtag comú, un fil conductor, una etiqueta li va costar una mica, hi havia el mercat medieval, el medieval de Vic, algú va fer unes cicles, M, M, U, B, baixa, com el mercat de música viva de Vic però sense una M, com una V baixa menys. I la gent anava dient, bueno, és això, la tendència d'aquesta. aquesta, d'una de zona deia, corret, insensatos, anem cap al mercat medieval, no? Una mica el seguiment aquest, homes es feia la foto allà amb l'arbre, aquell que ja allà al de la, de la plaça Major de Vic, molt molt melancòlic tot, molt, molt melancòlic. Mol, molt nadalenc. Molt nadalenc. Molts pixapins per allà, no, també? Jo fa dos anys que no trepitjo el mercat medieval. No, sí, jo gràcies a Déu també, fa dos anys que vam dir, fins aquí hem arribat, amics. Fa dos anys, jo li dic a tothom, vam fer-ho bé, vam arribar allà a quarts de nou del vespre. Sí, exacte, quan ja la gent ja estava fent èxode. A punt de tancar els botiguers ja més tranquils, podies veure les paradetes... Sí, sí. Hi ha ja, ningú pel carrer, bueno, hi havia gent, però, però tot molt més tranquil. Quatre despistats. Ja. Encara podies menjar, que podies fer-ho tot, però a nivell molt més humà, per entendre'ns. Sí, sí. Aquestes fires són, són, són conflictives, són conflictives, sobretot pel que fa als nervis que es posen a... A més, això també t'ho de dir, Sergi, vosaltres disposeu de dos cotxets, d'acord? Amb dos nenes petites, dos cotxets. Ficar-se en aquells carrers amb dos cotxets? No, encara, encara el diguem d'Espinelves, va, va ser el primer dia i encara hi havia trànsit sí, bastant fluid allò amb, amb pensaments acordeònics, <laughs> com ho diuen, però encara es podia avançar. Però jo ja no... Al mercat medieval jo no tolero ficar-me en dos cotxets i has d'anar amb, amb una motxilla d'aquella... Tant, l'enxerpa. Sí, sí. Però bé, bé. Bueno, escolta una cosa, ja parlant amb tu, quines són les novetats que ens deixen les, les xarxes socials aquests dies? Perquè suposo que també, amb la proximitat del Nadal, suposo que també la gent deu tenir més temps per ficar-se per dintre i deu haver tingut alguna de les d'aquestes típiques pulles que hi ha a les xarxes. Home, um, ara mateix s'està movent tot, ara que ja se costa el final d'any, podem avançar una mica, s'està fent una mica d'enquesta de quins són els, els, les etiquetes, els hashtag de Twitter més, més interessants, no? Um, a Facebook tot funciona igual, o sigui, és igual si és Nadal, si és, si és Cap d'any, si sempre funciona igual, però Twitter va, va molt a, a ràfades, no? I, i una mica ara s'està fent això, s'està fent el balanç una mica de... Tothom fa el balanç de l'any, no? Les pel·lícules de l'any, des de l'any, el, el personatge des de l'any és doncs una mica quines són les etiquetes que, que, més, que més estan triomfats uh, no ho sé, si ho quedes, la setmana que ve podem parlar-ne, proposa les vostres uh, proposa alguna i veurem una mica, aviam quines són les que més han, han triomfats em sembla? També sembla bé, em sembla bé no ho sé, ja, l'altre dia algú deia parlava de la, de la patillara no sé si estàs al cas no, no, no. vol dir quan el diari ara es, es treu una notícia de la mà, de la mànica Bàsicament dient coses que ha llegit a Twitter. Ah, molt bé. No, uh, les pluges fan que la gent de Twitter s'enfadi. Què? <ríe> coses <ríe> <bé>. així, no? <ríe> sí, sí, coses molt... Ja ho ja farem recull, si un cas. Sí, sí, sí, clau, eh, perquè això està... Que allà amb el Patillara. Patillara, molt bé. Jo crec que una de les més potents de l'any és el... Et felicito, fill, que, que s'ha convertit ja, en, en un... En una institució del, del Twitter. Sí, sí, o sigui, en ell mateix ja... Ja es defineix, doncs, té molts fans i seguidors, i la gent el fa servir de forma molt, molt habitual. Uh -huh. No ho sé, parlarem, parlarem. Molt bé. Nos doncs molt bé, doncs si sí, a casa en rematem ja aquest resum de l'any tuitero a... al proper programa, que ja serà l'últim de l'any, del, del 2011. Perfecte. Jo no sé per què tinc el xip de que estem al 2012 des de fa un any, doncs, jo no sé per quin motiu. Vaig veure un mm, pel·lí, o sigui, saps, ja, avançat 2012, dic 2012, però, però, però que fort, que, que és això, com pot ser? No sé, passa molt ràpid els Sí, sí, però que sí. Però Promo bé, doncs Sergi, fem això a l'últim programa de l'any acabem de repassar una mica quins han estat els hashtags més importants de l'any d'acord? Perfecte Vinga doncs, que vagi bé Adéu-siau Adéu, -siau. Adéu. Adéu. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose And if you ever saw it, you would even say it glows doncs fins aquí, a aquest Ràdio Metropol de Passebre, cosem ofer Norme Vidal, Sergi Calle i Albert Segura, que pas cert ja prepararem el programa de la setmana que ve, l'últim de l'any, i on acabarem de perfilar què podeu trobar aquests dies de festes pels carrers del nostre país. Nosaltres us deixem que acabeu de fer allò que estaveu fent, posar arbres, passebres o fer alguna partida al solitari, que això també ho fa molta gent a aquesta hora. Això sí, feu-vos el cafèu, aneu pensant què fareu per sopar avui, perquè la gana ja comença a fer rau rau a l'estómac. Ens acomiadem amb l'última última edició de L'encap de The Killers, recentreta del forn. Que tingueu una molt bona nit. Rudy, the red-beaked reindeer You'll go down in history Very mm -hmm. Have been for miles the room was packed out for with mistletoe and candles flicker fresco's around the airy wall the women folk were clapping the boys looked kind of dreem to the leader got to yell and fellers racing speed and the music started time and wailing through the hall as a kind of introduction to the cowboy christmas ball Boots. He had the reputation that come when a fella shoots His horse is like a bugle on the mountain's height So at world across city just takes the cake with me I'm sick of lazy shufflers I I've had my fill Just give me a front till backed up by wild will when when you the show I sing a Visita'ns a Radio Metropol,